وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تدې آیې د دې خلکو د یهود او یوبل عادت یاد دی یو بل غلطه طریقه دا الله بیان کړه دی او هغه د دې یو او هغه قانون دا لې چې کیا ترې پر لار کې څه شی نه نو کدا د يهودانو په لاله پکې بیا مونته لوبیا خو دلته اعلان وکړي چې دا د چاله چې ميلاو ورې کوي ولا او کدا د غیر يهودي لپاره نو بیا د دې اعلان مکه وای بس د استاسو له وړې لیسا علینا فیل امین سبیل د دې څلور نشته دې اس مند پا لپاره څومره معنات او رکاوړ نشته د غیر يهودي پر مال کې فلو تاجیت ویری پیس دله کله راغله د ی وی او دغه ی غودی په مقابلله کې په میز کې نو تګوره چې ی غی بهڅګ ګټي که د ی غودیان نو په قانون کې ګټی نووروا چې د زمون قانون دی زمون قانون د زمون قانون ک د بري د او که چرته د غیر يهوديارو چې کوم قانون د دا وي قانون کې غټي نو امر د وښ ګرو قانون د لری مطابق زموږ شړې په حق ده او په هر صورت چې يهودي به په په کوي يهودي به په په کوي يهودي په نه حق, حق, حق نشکي ده نو کپدې قانون کې او کپدې قانون کې په هر صورت کېږي نو يهودي تبار الله رغور جده د حق ثابت شی ده طول عرصه ترجیح ده که یهودی جرم کئی نو ده جرم بگور سپک کی وڑوکے بے دته ده تا سزابم لگئی که غیر یهودی جرم کئی نوگه بسنگین سزابلو رکے که یهودی قتلو کی نو ده نبا او که غیر یهودی قتلو ووج بوجنی ده طولی اللہ احتبارکو تعالی فرمائی ده دیو ده اعتماد خبره دا دیو بان تا اعتماد او کی نو بازی خلق پکی دیسی شتیجی که دا دیر لوی کرولون و یربون و اعتماد کی و کی واپس بے کی خود دیو بلا ده چې دا چی یوی رو پیم پی تا اعتماد نشکوولے نبیدر قیدتا واپس زکر دیو قانون دے چی نبیورکووی فرمائی و من احل الكتاب و دا احل الكتاب نمان اغسوک دی انت امنو بقنطارن کته پا وی اعتماد د ډیر مالو کې یو ادي اله الیکم دی ورته ساده کې و منه مو باز د دیونه من هغه سوق دی ان ته عملو بدینار ان کته په دیو باندې اعتماد د یو دینار د یو روپی لا یو ادي اله الیکم نبی ورته ساده کې الا ما دمت علیه قائما مگر تا کا مشره دیو په دروازه کې ولاړې نو په زور به ته والو په خو خینه درکې ذالک دا انہا دا کول پسو جدی بے انہم قالو فدیجی دو بو گل لیس علینا فی الامیین سبیل نشت دے پر مونگ بانی دا امیانو قانون نشت دے سرکاورت نشته دے سعطاب زم حرج سگناہ نشت دے و یقولون علاللہ الكذبو دیو فاللہ بانی دروخت دی وهم یعلمون او دیو خفوئیگی بلا ولنا من اوفى بعهده يرتاج بوركن لخطواده واتقى وزان دنا فرماليد فإن الله نبجكو فين الله يحب المتقين يقينا الله محبت كده متقين سرا ان الذين يشترون بعهد الله يقينا غلخ اخلق وعدود الله بني وايمانهم فقسموا خلق قليلا لمال الدنيا يوزخ لي اولئك لا خلاق لهم في الآخرة دا خلق چې د نشته د دیو لپاره یې صبره په آخرت کې ولا یکلمهم الله او خبرې به ونه د دیو سره الله ولا ينظر اليهم او نه په دیو ته نظر در رحمت او کې او مل قیامت پر ورځ د قیامت ولا یزکيهم او نه په پا دیو پاک کې ولهم عذاب الیم او د دیو لپاره در دناک عذاب ده وان منهم لفریقا یقینا باز د دیو یو ډره د یلو نه لسنه تهم چې اړه اړه جبخ یعنی جب لتاور کی یلون الصلتم <سؤال> جب لداستاور کی مروڑور کی جب الٹ پیر داسی جوڑ کی تو کتاب باندې کله کتاب لولي دغه خبرې جوړې ځان نه لتاخصبوهم من الكتاب چې تدا گمان وکي چې دا د کتاب آیاتونه دي د کتاب احکام دي وما هو من الكتاب وقد كتاب نتورات حسنة ويقولون دواي هو من عند الله لذا اللا للطرف وما هو من عند الله حالان كادا اللا للطرف ندى ويقولون على الله الكذب وديو فاللافة دروغ وهم يعلمون اللا فاللافة دروغ تروا دو خفوهي ما كان لبشر ندي مناسب هسي وبشر لرا اي يؤتيه الله الكتاب جوركه قطع الله كتاب والحكمة او علم ده کتاب حکم نه مراد علم ده کتاب و نبوت او پیغمبري ورکه سم يقول بیا دي وائل للناس خلق تكونوا عبادا لي بندگان شي من دون الله سوى اللهنا ولكن ولكن لكن سوى وائل كونوا ربانيين شيطاسو ربانيين رباني يعني الله هو خلق الله هو خلق ربوا لخلقت رب نسبت شوی ربانی جن جو شیخ خدا پرس جول شی بما كنتم تعلمون الكتاب بسبب دج تاسو خو دل خلقو ته کتاب ودنا كنتم تدرسون بسبب دج تاسو لري كتاب تدريس کو ولا يحمركم او حكم نکي تاسو ته ان تتخذ الملائكه تجون زي تاسو پرشتي والنبيين او پیغمبران ارباب خدایان ايحمركم بالكفر آيا دیتاس تو ته تا کوم د کوپر کې بعد اذا تم مسلمون د دینه پس تاسو مسلمانان جوړ شویې تابیدار و اذا فضل الله ميثاق النبيين او یاد کړئ هغه وخت چې لكه واده واستو الله د پیغمبرانو نه د دې لما لما معنه الضیده هغه شی اتیتوکم چې درکړه د متاستمن کتابه او حکمت د کتاب او د حکمتنا سمجاکم رسولون یعنی دا تاسو تا چی می صدر کلی دی کتاب و حکمت پوها دتین پس سمجاکم رسولون بیا تاسو تا وسط یو پیغمبر راشی مصدقون چا غا تصدیق کون که ده لی ما معاکم دا آغا سا چستاسو سرده لتؤمنون نبیهی نو تاسو بخام خواب آغی ایمان راوڑی یعنی تاسو بداوسیت پریدهی دا حکم بپریدهی زم تاسو نو راډا غستره چا را راوار ټول ته بوي دا پیغام باور کوي چې پراتلو کې پیغمبر به ایمان راوړي ولتسمه تاسو به دا غمدت کوي قال او الى الله پاک تاسو لري اقرار وکو وخستم على ذلك اسري او تاسو قبول کړل او اخستم او قبول کړل تاسو على ذلك پدي ایمان او په نصرت باندې ور ایمان پر دونکو پیغمبر او دغه په مدد باندې داس ذمہ مداری من قبول کړه ایس ویمانه نه بهاري ذمہ داری دا درنځي ذمہ داری دا لوی بوج داس ذمہ داری من قبول کړه قالو دیو اقرار ناموږه اقرار کړه د انکار مکو اولا اللہ فاک فشحدو نو گواہانو سی گئی وانمعکم من الشاہدین او زستاسو سرا گوایا فمن تولا بعد ذالک نرسک چواپس شپس رسطر دینا ان دعوا دے ما تکڑف اولائک هم الفاسقون نو دتا خلق دی فاسقان افغیر دین اللہ یبغون ایدالا دین نسوا دیو بردین لٹای دزان دفار ولہو اسلم من فی السماواتی و الارد و ددی اللہ دا دی هر آغصه چی پاسمانو نو کنیو پاسمک کنیو تاو عم وکرها که خوخه یو که نا خوخه یو که نا خوخه یو که پا خوخه ی خودی را خدا که نیو پا نا خوخه خودی ولیه یرجعون او دې الله تعالی واپس د ټولو خلکو ورته وای اامننا بالله موږ ایمان راوړې په الله باندې او په هغه څه باندې علینا چې نازل کړی شوړي په موږ باندې او هغه څه چې نازل کړی شوړي په ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام په یعقوب علیه السلام په اولاد د یوبنه او هغه څه چې ورکل شو موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته نور پیغمبرانو ته د رب د طرف نه نکه موږ یې سفر پرمیند یو د دېو کې و نحن له مسلمون او موږ دې الله د پاره تابعدار یو او مې يبتغي غير الاسلام دينا او هغه چې ولټول د اسلام نه سوا بللار بل دین بل د ژوند نظام فلن يقبل منه هدایته هرگز قبول نکړه شي او هو په اخرته من الخاسرین او دغه په اخرت کې راځواني کوي کای په يهد الله قومن سرنګ بالله هدايت وکړي هغه قوم څه کفروبعدایمانهم جاو کفر کړی روست د ایمان خپلنه وشهدو ان الرسول حق نو گواہی ورکړي چې دا پیغمبر حق دی وجاءهم البينات او راغلي دوتخ کارخ کار دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين والله هدايت نکي قوم ظالمتا اولائک جزاؤهم داخلک د دیو بدله ان علیهم لعنت الله جیوه په دیو باندې لعنت الله او الملائکه چې د پرشتو والناې جمع لا لا او د ټولو خلکو خالی دی نه فيهیوه په داعذااب ک همېشي لایو خف عن هم العذااب د دوونه به نشي په کویاعذااب وله هم ینظرو نه مطوب نه ب دو تهمهلت و کوله کېږ الله نتابابو مګ بیام د الله مهرببان ده الذي نصابو مګر اه چا چې تووب استله من بعد د ذلكروستله وإن اللَّهَ غفور الرحيم إن الَّذِينَ كَفَرُوا ن ا خلک چې كپري کړي د بعد ایمانهم د ایمان نپزدادو كپرن ب كپر زیات کړی د په خپل کوپر قائم پات شويدي لن تقبل تووبهم هررج هرر جزب قبوله نکشي دوونه د ديوتوب وولائك مظالون او ضت او بړشي وی دیوهم کفار نوو دیو کافر فلن يقبل من احدهم نو قبول بنکړه شه دیو دیو نه ملئ الارض ذهبا درز مکه دکا دسروز ورو دا مکه دکا دسروز ورو دی راوړی کنه نو امبت نه قبليږي ولا وي ابتدا به دا خو نه شی راوړی خو اگر کرای وړي دی بیا هم تنه قبليږي اولائك لهم داخل کشته دیو دپاره عذاب الیم عذاب دردناک او مالهم من ناصر النبی دیو دپاره هیڅ څوک مددگار لن تنالوا البر ده انفاق په حواله سر سره خبر د نیکی وکلی لن تنالوا البر هرگز نشي رسي رضا سو نیکی ته حتا تنفقوا مما تحبون تر دې تاسو خرج کئ هغه مال د هغه مال نه چا هغه تاسو ډیر خو ی تاسو نشئ رسې دې نیکې تا تر خرج کولو د خپل خوخ مال پوري کدا خوخ مال خرج کو نو او دې دې ځکه څل خبره چې کوم بیانېږي چې دې نیکې اصل روح هغه د الله محبت دې دې نیکې اصل روح د الله محبت دې او داسې محبت چې دې محبت په مقابله کې د دنیا هیڅ شي ته نور عزيز او محبوب ني د الله محبت نه زياد بل محبوب ني د کم شي محبت چې د سړي پر رب باندې دم را غالب شي چې د الله په محبت باندې قربان ولې نشي د قبضته د یو شي محبت ستاپړکه دم را کې ناس چدہ الله په محبت دغش نشه قربان ولې نو مدق بوت دی او دا بوت ما تول واړی تر سو چې دا بوت ما کړه نیسه د نیکه دروازې ستد پر نشکو لاوی دی نیکه تنشر سي دی دغه دغ بوت ما کا خپل محبوب مال د الله پر لار کې خرج کا تته ډیر محبوب دی نو دا الله نو زیات محبوب کو نه د فقار نو کدا الله نو زیات محبوب د نو د حبوت دی دا بوت ماته ولغړی د دې روح نه چکم عبادت او کم من خالی نو د دې ظاهری د دې ظاهری شکل او د دې خوبصورتي مثال خدا سره چې یو ډیر چمکدار لرګې دی ډیر چمکدار لرګې دی د پاساږي باندې په پیر ټوله وی په اندازه برابر دی خود دن آغیه کی وی ندی او طولی کنکا پر کڑی ختم کڑی دی داستا پالش قدری پاتی دی دا کپتی لریشو نو دن نیسم نشت دی دن نیسم نشت لن تنالو البرر او دا دیسی پالش شویو چمکدار شینا انسان خودو دا دا که که ریشی خوال لا لخصور دو که نشور کونی دا دکه فرمایی لن تنالو البرر هرڅ تاسو نشي رسېد نه یعنی ته ان کمال د نیک نشه حاصل ولې تر دې چې خرج کې تاسو الله حسن تاسو خو کوي و ما تنفقو من شي نو سې تاسو خرج کوې د الله پلار لار کې په ان علیم نو الله چې رخصه ته دا روانه آیت دې مطلب خلاصته سوورې دې خلکو نه اله کتاب بوي چې دا څنګه د د اسلام دعوه کې یو و چې دا د مخکینو پیغمبرانو د کتابونو تصدیق کوم او یعقوب علی السلام یې اسرائیل فز کم کم سزونه چې مخکینی دینونو کې او شریعتونو کې حرام او هغه څنګه حلال کړی وي او هغه وجه او چې یعقوب علی السلام سزونه په خپل ځانبان د خپل تبعی کراحت توجهنا یا داوی د ست تکلیف دو جنا بن کړیو لیکن وو خوخه بزن باندې بند کړی و دا باغ نشه استعمال ولا نو دې ورس ته حرام وګړل نو خو حرام نه دی یو سړی وسم پدی چې زمو پدی خلکو بیا وس چې خو نه دی خوری نو دې مطلب خدای نه دی دا بحرامي مطلب ست پرنجلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلیږي نه کړه نو دې مطلب خدای نه دی دا حرام شو دا چی حرام یو څه په ویډیو چې دا حرام دی قانون وو باندې په کتاب کې ویلي کلیو الله فرمایي کلل تعام من دا ديو دروغ وي کلل تعام طول خرا كون كان هلو حلال لبني اسرائيل د بني اسرائيل د لپاره الا ما حرم اسرائيل مگر هغه څه چې حرام کړو اسرائيل یا ابو بالسلام على نفسه حرام کړی مطلب بن کړی وزل من قبل المحكم سنا ان تنزل التوراة مخكد النازل دود دو التوراتنا قل ورتو وفاتوا بالتورات راوړې تورات پتلوه هلو ویل ولې ان كنتم سوادين کتا सृष्टि ني چې په تورات کې دشتې چې د حرام دي فمنك سرا على الله الكذبنا وسبجوترې په الله باندې دروغ من بعد ذلکا رسترد نه په اولایک هم ظالمون قل صدق الله ورته واي الله رښتیا واتبعو تاسو تابدار شی ملت ابراهيم حنيفا نو تاسو تابدار شی د ملت ابراهيم عليه السلام حنيف پنجا یکسو و کان من المشرکین نو وغد مشرکانونه او دی لازمون غ قبل خاصل قبلہ د بیت المقدس دی الله فرماینا اصل علماء کور پدیسمک ج جوړ جو شو دے نو غ دک د چ په مکه کې دی او دا خوده دې زوین ما باندې تامر اب ابراهيم عليه السلام کړې ده او بيت المقدس خداغي نم تقریبا تیار لسو کال پس السلام جوړ کړې ده نو بنی کور کم وي دي ان اول بيت يقمن له بنی کور وزع للناس جي خود شو دي جوړ کړ شو دي لپاره د عبادت خلق للذي خامق اغره په بکه شي په مکه کې ده بکه د مکی په پهانې نوم دي مبارکا مبارک ده و او هدایت ده یعنی مرکز د هدایت ده للعالمین ده پارا ده ټول مخلوق فیه آیات و مبیدات فدیک اخکار اخکار دلائل دی نخی دی ماقام ما ابراہیم مقام ابراہیم ده د ابراہیم علی السلام ده ودردو اغزیم پاک اخکار ده ومن دخل ہوکان آمنا او سوکت دیکورت داقل سنده مپا امن کیوسیگی ولله او خاص ده الله ده فار على الناس فخلق بالي حج البيت فجد دي بيت الله لا لازم دي من باغى استطاع كي طاقت يولرو اليه دي تربط السبيله دلاري دچاچ وستييرو دي دي دلارشي ومن كفر رغاچ كفرك فان الله غني عن العالمين يقينا الله بيبراد د دې عالم نه حاجتي او ته نشته دي نبي كريم صلى الله وسلم زکه فرمایي مم ملک زادن و راحله الى بيت الله فلم يحج فلا عليه ان يموت او نصرانيا سوک چې دلاري د تلو د خرچې څاقت لري او بیام لم لړکيو نزي او د الله کوړ ته الله نرل بیت اللہ تا ونرسلو حاجی ونکو نو حس باک نشتا دے مړ مڑکی گی که نصرانی مڑکی گی مسلمان بن مڑکی گی مسلمان بن مڑکی گی تسنگد الله بندې ستا وسم کی او داغا کور تو نرسی تسنگد دا محبت داوی کے تسنگد دا ایتا تو فرمان برداری داوی کے نو کستا داوٹی کی نو کستا د خپل مال دیتا او چت کی آغازیت او رسا او د خپل رب د کورته نسدیر د نو ورشه د دینه ګیر چاپیره وګرزه د لیوانو پرشان چاپیره شه او دا سي اوجاړه او دا سي چريو باسه څنګه چې د مور نو رښوې بچي ډیر مدپس خپل مور او وی ني او په جوړا شو چرګ ورته وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملتزم ته ورسید او د ملتزم سره یوځې شو دت درشل د بیت الله را وا او دمره و جړل په چغو چغو باندې و جړل لکه بالکل ماشوم چي رښه ماشوم خپل مور وينيو جاړيو چلي ورته وباسي او هټکی نه ودريږي هم د قصي په چغو چغو ورته و دا د رب کور دی د څه ورسا دي څه او جاړه د لیوانو په شان چکر یو لگا وا او کتا دا کار دی و نکو دا کار دی و نکو نو محبوب تا سپروا دا بیا شتا سپروا ساتھی تا یہودی مڑکی گی کتن دا سرانی مڑکی گی چستان دا کارم نکی گی چتر اخپل ربکور تاورسی وسدم شے پیسیم در سردی حس مماناتو مشکل در نشت دے نو دے بے پروا زادتا بے حس حاجت نشت دے تا جسنگ مڑکی گیا غس مرشا خدا غپا محبانو کی بنا مڑکی ذکر ته به روخه کنه دوهره بیروخی تک صداغه کوړتم وردل نغورې ستره د دې چستاوس کیږي ځکه نبی کریم صلی اللہ علیہ الله علیه وسلم فرمایي فلا علیه ایهو سیهودین او نصرانیین قل یا اهل الكتاب دیوتو و ای اهل کتاب لم تکرو نتا سول انکار الله دللا دا یا ترنوا الله عما مَا تَعْمَلُونَ بند جي تاسو کوي خویاه لل کتابي د د ديو دوته کتاب وواو لمتته سدونونه عن سبي الله تاسوولې خلک بند ووي د الله دلارري نند الله د دی نه من عام نه اوسو کېمان را وړي ت غودها نو تاسوړټوي ددي لاري دپاره جن کو غوای براه راست کې دوه غواهانی چې دا پکلار ده او الله به غافل نه ده الله به خبره ام ما تعملون دا سنتاس کوي يا ايه الذين امنوا اي مؤمنون ان تفيروا من الذين اوت الكتاب كتابا ستابداريو کړ د دې ویډیو ډل لپاره کثر نن کتاب او تور کړ شو دي يردوكم بعد ايمانكم كافرين واپس کتاب د ایمان نه دوباره کافرين اين دا اهل کتاب خبر ده دا نن سبب پیر جدا سواورید کړه د دیو تع بداری موکړه نو دیوبم بم پرې د چې واپسم کوپرته ورسی دینه په کوم د سره ناراضی کیږي وکای پتاک کورون او سرنګ بتا سو کوفر کوي وانتم تتلى علیکم ال حال داره چې لسته کیږي پتا سو بني آیات الله لا لا ایتونا وفیکم رسول او پتا سو رسول دا وما او مې يعتصم بالله او هغه من غولی ولا غولی د الله په دین باندې من فقد ولا غولی وقد هدی الى صراط مستقيم نی یقینا د ته هدايت وکړه یا په طرف د نیغلارې يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته تاسويرګي ځان بچی د نافرمانی د الله نه حق تقاته څنګه چاغد نافرمانی د ځان بچ کول او حق ده او دا حق څنګه ری تاسو سې مثال واورئ کنه دا ډرایور پرې خار کې ګرځي ګډ وډونی ګرځي نو چې کله یې ها ایوې تلګور مخامخ شي د رې روډ نواوړي نو پورن بیلټ راکاږي ویتړي ورټیک اشاره لګول شروع کی او چې کله امده پورټیک ټریک باندې رواني نو چې څنګه د اپل ټریک خالی کې ګرې پورن اشاره لګولي روډ دېلې وړت سپیډ لیمټ باقې له پامبندی شروع شي تبو که دا در ریور چوز پر ای خار که واغا بلو ده رینگ روڈ سرورت بل روو خود ده دا فرق ولی راشی دا زک یقین ده ترپ ایک پولیس والا اولار دی رادار لگه دلی ده گاڑی کم رادار ده پخپلم را تا گوری سپیوٹ نوٹ کیگی هر سر او چکلا نوخار تا ورسو او نوخار سواد طرف تروان شوگن ده کل تسنگ ور بخامخ دا بلت مشلی او مندک وی لد غم اخلاص شو دغه په بیان ټریپیک پولیسو لري نور نه چليږي دا الله نه وایره گی څنګه چې داغه نه د جریدو حق ده دا نه الله د نه فرمانه نه ځان بچ کی څنګه چې داغه دغه فرمانه ځان بچ کول او حق ده نو دا ټریپیک والا حق هم دومره ده اخوات داغه حق نشته ده او چې کله موټر وته وو کنه د پابندي مکمل کم اسکم دومره حیثیت الله له موږ ورکو کړي او دا الله هي سید دلتسر د پټي او د ښکارا د شپې او د ورځي د هر وخت ستانه خبر دی سوا ام منکم من اثر القول ومن جهره به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار برابر با دی ورته پټه خبره کې رکه د نساتی کبهری روباسی د شپې پټیاره کې روانه کې د ورځي پرړنا کې روانه دا ټول ورته یو ښاندي جاکو لڑتا یاو شاندی اولانی کریم که دا آیتون پا آخر که کل کل یاو جملہ رازی وَكَفَا بِاللَّهِ عَلِيمَا کافی دے اللہ علم والا انده یو انسان دا عقیده چې مضبوط شد دا یقین چی اللہ زمان هر وخت خبر دے د اصلاح دا پار دایو خبر کافی دے بسه این شوی تا پتا ولے که زمان دفتر کی افسر ناس دے و بوری رہ تا گرسی با مخامخ ناس د د ټول حرکت سره ټیک ټاغ دی او چې دیکله پاسی نو بټلی پندره او چتکیو دوستاو کوړتا او جوړه زبرد زتا امدا سي لګیا دی او چې کلا پیغرا نه وځي د پرمهر څنګ کټ کی هغه سړی سره به له خبرې نه کوي بس دی بیا پون کوم دا متره لا لا راکون سری ورې واپسی خو دی دا ولي دا دا هغه حق دی یریږي دې ناپرمانی دې ګره غلط کار دا یو بنیادی اصول خبره چې موږ په دې باندې پوه شو چې د الله علم محيط دې په موږ باندې د شپې تر دروازې بند کې پر دې راغلون دي کې کړکیم بند کې لايت مړ کې د قلب چې ستا حرکتو سدي ستا حرکت سدي د دې او جنا فرمای استق حق تقاصي څنګه چې د الله نه فرمانه ده ځان بچکول حق ده دغه چې ځان بچکا نو حق ده چې د شپې او ورځې پر وړاند او په تیاراو په هر وخت کې دی ویني ځان ساته نافرمانیونه کی چرته ذکر پټې دي چې نشي او بیا سبالم دې جواب ورکې ولا تمتو نیلوانتم مسلمون او ممړه کېږي تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو او پر او استاسو جون بسنگ تیریگی وعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو او تاسو کمانگولی ولگوی کلاکی منگولی ولگوی بحبل اللہ پر الله اللہ جمیعا طول جمیعا طول ولا تفرقو او دلدلی که گئی ما خبر السفا معلوم شوا کدردالبازی نظام بچکا والغاڑای نو په قران مونږول او لګوي رسيده الله دا قران دي و دې مونږول او لګو چې دروازې نه متبشي او قدم پریخو دا نو بیا په ډلې ډلې یې لازم نتیجه را واعتصموا بحبل الله جميعا په جمع ټول را جمع شي او و دا الله دا رسېک لکو نسې ولا تفرقوا په خپل ما درډلې کې ګېمن دروازې نه متبشي او قدم پریخو ده نو بس بیا خوستاسو ور غر بسهی نی بیا بز جگری دی اوستاسو بپیسری بیا گروه بندی دا فرقه بندی دا دا گوری دی, دی ریاضه والا ویس کلونو که وڑو تا اصان ودی چلخی اصان طریقه تیکون و تا جوڑ کن دا یو کر خد یو نقطه دا بلا نقطه ده دا دی دوان و نقطه نو چکا لکیر را روان شي شکن دی دری می ترسی نو چې سمرہ سمرہ د دینه دی دریمه نقطې د یودا دروازه فطره نزدیکیږي دمر یو بل ته نزدیکیږي او چې کله دا دروازه فطره أغې ته ورسی نو دیو ټول ورسې ځخ غریمه نقطې ته خو یوبل سره ملو شو او چې دینه سمرہ لريوزی دمر دیو بل نم لريوزی تاسو ټول الله ته نزدې نو یو بل ته ول په قران کله چې منګول یو لګوي نو یو بل سره هم تاسو محبت پیدا شي او کالم پرې خو دو د الله کتابم پرې خو دو نو بیا به تاسو په منسکي جنگونه یې وسو بیا وړاندې بیا په رقبندې دا ګروه بندېده نو ځان تبچکې او فرمایي بيان تاسو به مختلات مختلفات کوي تاسو ته یاد نلی وذكر و یاد کړی نعمت الله علیکم نعمتو دا الله چې په تاسو باندې کړی دي اس كنتم اعداءن تاسو وخت تاسو د یو بل دشمنان وې فالف بين قلوبکم نستاس پرونو کې د یو بل سره مل پیدا کړا فاصبحتم دامن پیدا کړا الفت تعالیف درې تالیف داسبین هغه خرسوت کتاب اول کې یو د تصنیف چې د ځان نو لیکلو کې یو د تعلیف چې د یو ځای او د برج نه راځم کی زمونږ خلک په لطیف غونډه وکړي یو څه ټول معلومات د یو کتاب نو لیکي او و چې دا ما جوړ کړي د نو د تغلا وایو په چیو څه د ډیرو کتابونو راځم کی لیکلو کید یو نه د بل ځای ته خلک ریسرچ وایي به د تحقیق لهګه نور کتابون نه کړی د کتابونو نشرات دا تالیف راجمه کولو توای چې د یو زینابل زینابل زینا د مواد راجمکل د ضد موضوع سره متابقت سمره سو غیر دوي تالیف دي دمت الله فرمای فالف بین قلوبکم استاسو جوړ نه یو برسره یو زکړل دا نعمت د لیکتاب په وجه تاسو بعتم بنعمته اخوانا نتر تاسو د وور د کندی په غاړه ولاړوي دمر د دې اختلاف پوهه او د چرالف پوهه جه حتر سي دلی وی چې د جهنم د اور د کندی په غاړه ولاړوي ورپېوتو والوي فانقذكم منها نو تاسو د دی نعمت په زړه دغه را بچ کړی را خلاص سي کړی دی خو محبت او منه تاسو لونو کې پیدا کړو دی دې نعمت پیدا کړو قران پیدا کړو نو تاسو په دا بیا پرې ده او بیا به دښمنۍ ته بیا به یو بل سره ده مشت غریبان جوړيږي او بیا به یو بل سر تاسو دزي یو یو بل سره په دښمنۍ او وحالت کول بي بیا باغه چلي نو تاسو بیا ورته تل غواړي کذالک یبین الله لكم آیاته تقرن جل بیان اي تاسو خپل آیاتونه نخ لعلكم تهتذون دې لپاره تاسو هدايت بیا مې ولتكم منكم ام د دې آیه بنزام هور د مخکی یو دوه خبره تاسوس د گئی د دې امه او دوه غټي غټي ذمہداري دي دوه غټي غټي ذمہداري یو ته ویل کیږي دعوت ال خیر دعوت ال خیر خیر دعوت ورکول د دی دین تبلیغ کول هر سړی نیک خبره کول د نیکی ترته را بلل او د نیکی تبلیغ او د نیکی دعوت او د نیکی تشکیر یی د خلق په حول خلقو تعلیم ورکولم په دې کراځي خو بنیادی خبره دا چې هر فرد داعیده هر فرد داعیده خو خبره چې څومره ورته ملاویږي بل ته رسیدي یو خبره دې دکړه کډويز دکړه 31 دکړه چې سوته معلوم دي نو د نری خپلی کیسې قطاری نه جوړي خو جی د دین سمراح حکم د تا معلومیږي دا دی اورسي او کله کله د یو سره دغه مہاراجپ دی کې چاغه پاسي یو درس ورکی تقریرو کی بل سره درس نشي ورکول خدا غزي مدارزه چې د خلک راوړي کنه نو اجر یو شان دی بلکې اکثر خدا چاچه خلک راځي مکړي د دیو دی اجر ده دي دا څوک چې درس او تقریرو ناشتي درړي شي ځکه دا, دا دی دی خو ته ناشتي کده بلخ ځان و مجلسان استړی کړي دي نو د هر پرداعی دي هر داريدا هر زنانا د دعوت الى الخير ذمہ داري د دې ټول امت او د دې امت هر پرد دیوب کې خپل خلق پله حساب خپل برغوه وایې خپل ذمہ داري واده کوي نو عالم در دې به خپل کې درس پور کوي او بلسبه خپګ را جمع کوي الله نو خدمت به ټول کارونه خدا دا هرچا ذمہ داری ده دا او هر فرد دین په تفوس کی دعوت الی الخير او بلته ویلیکيګي امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نیکي حکم او د بدین خلق بندول دا کار دا هر چا کې دی دشي ځکه حکم دې توایي چاغه منل کېږي نو کوم حکم چې نه منل کېږي نو تشل زروای دي ته حکم نه وای امر دې ته او نه دېتواي چې تاته چې مکو به و نكي دا طاقت واړې او دا طاقت اسلامي حکومت دې نو چې تډیر خبرده موزونو تاوت ورکه ورکه پوې کې څنګه کوي موږ او چې اسلامی حکومت اعلانو کې چې دا ځم نفس په حياتابات کې په بازارونو کې او په قصو کې سوق مولد او منزل را نغي نو سزا به ملويږي ن بیا بسې دا طاقت فراهم کئ په بازار کې فحش فحاشیدا بے حیاي دا تر ډیر نصیحتو نکونداستا کار دي دا څه کوي د دې پر ځریمه خلک راشي ته کوم کو تربيته شي او یو ځل حکومت اعلانونکي دا کار بنئ او حکومت یې نбяز بیا کار نکيږي دا کار دي یو خواله یو خوب دي ته دا کار دي اوشي خلک د منځونه وکی خدا دې د دوکان داسی جوړ کی خدا دې پای کې دوکا و نه کی ملاوت دی و نه کی سو سو دا ټول کارونه دا سچ امر بالمعروف و نهی عن المنکر نظام دې لپاره کار دی او دا طاقت نه بغیر نه کیږي دا سره چې طاقت نه ای نو ته هیڅ هم نشی کولای نو دوا کارونه دي او دا دوا نه ضروری دي تدعوت ال خیر کار تمزه ضروری چې په یو علاقې کې مکمل اسلامی حکومت قائم شي مکمل اسلامي حکومت خود دعوت الالخیر کار بنن بن دیگی کد دعوت الالخیر کار بن شو ده تبلیغ دین دعوت دین کار بن شو ده اسلامی حکومت بدو ختم بیا د دی په ذریبانه دی تا غزامیں لہوئی او بعد طرف تا کہ اسلامی حکومت نئی قائم نو ده دعوت کار دین سا پعدن کی حلو تا کده اکار دو دی دو پاره چه محنت بجاری چه حکومت قائم شي؟ چدې امر بالمعروف او نهي عن المنکر نظام قائم شي نو یقینا بیا د پېټم د ځوانو کارونه لازم او مذموم دي د یو بل سره کله یو باندې پېکی غیر جمداده او دابل دی نه پکی په غلطه بی. بیا ا د کار ورانیږي د ځوانو چې یو زیشي نو یو زبردست صحیح معاشره جوړیږي یو نظام هغه نظام چې مطلوب ده نو فرمای ولتکم منکم امه پتاسو کې دی یوړلې یدعو النا ال خیر چې دیو دی خیر تر په خلک را بلی قران او سنت تر دین تر په خلک را بلی او بلکار وسته کوي و بالمعروف وینهون عن المنکر او دیو په خلقو تر نیکه حکم کوي او د بدینه په خلق باندې واولائکهم المفلحون او دغه خلق کا بیا ولا تكونوا كالذين تفرق. تفرقوا كالذين تفرقوا او تاسو مکهږي داغه خلکو پشان چاوی اعتراف کړي د لابي اختیار کړي د وختلپ او اختلاف وکړي ده من بعد ما جاءهم البينات د دې نور څه چاوی تو واضح دلایل راغلی او اولائك عذاب عظيم او د دې د پاره ده لوی عذاب فكم ورز فكم و... يوم تبدو وجوه فاو ورز څه مخونه بس پینشي د سپینوالي نه سرخرو بشی دا مخونس پینیدل مطلب دا قیامت پورز بسرخروی و تسود دو وجوه او سمخونب تکتور شی فا اما الذین سودت وجوه هم نزا کم خلق مخونج تور شی ورتب اولیشی اکفرتم بعد ایمانکم د ایمان در اولو نفس دی بیا کوپر کرده و یعنی دا ایمان در اولو باوجود بیا نیم دا کوپر کرده نکول په ایمان کې دن دنیا د اسلام د قبول او تدعوي سره سم تابعم د مودريټ اسلام خبرې کوي نو کوفر کوفر نه اسلام ورنده او کوفر دی فزوق العذاب نقصك العذاب بما كنتم تكفرون په سبب د کوفر ستاسو وهم الذين يبتغون وجوههم وذا خلقت مخونه spinishure surkhrui ففي رحمه الله ديو بد الله پر رحمت کیلی په جنت کې به غم فيها خالدون ديو بدې که همشې تلق آیات الله دا آیت نور الله دي نسلوها عليك بالحق لولو ندا تا ان الناس لوي تا تا سرده حقنا چې دار اشتياري وملا يريد ظلم للعالمين او والله پخپل بندگان باندې پخپل مخلوق د ظلم اراده نه د کړی زکم خبرې په وخ وخم خبرې درتواي چې دا د کارو نه مکوې انجام درتخایي د در قیامت ټول منظر درتخایي زکا چرت زیاتې در باندې و نشي ولله ما في السماوات وما في الارض وخاص لا دباروس في دي فاس ما نولي يريد فاس ماكغدي والى الله ترجع الامور او خاص الله سبحانه وكذل دتولو قارون دي كنتم خير امه تاس بهتري امتي وخرجت للناس ترى ويش تشو يدخلكو دبارا تأمرون بالمعروف تاسو امر بالمعوب کوي دنکې حکم ب کوي تن هوونه عن المقره د بد نه د خلک بندوي و بالله او ایمان بره وړی په الله بې ولوو آمنه هل کتابيو کچرتي ایمان را وړ اهلي کتابو ل كان خیر الله هم نو دا بره دو د په ډیره غوروه من هم مؤمنونه بعض نه دوونه ممناندي واکثر هم فاسقونخوااکثر د دوونه پاسقان نه پرماندي لا د یو zarar نشي رسواله تاسو ته تا. الا اذا مگر zarar د جبي تکلیف اذيت و ان يقاتلوكم او که تاسو سره جنگ وکي يولوكم اولادبار نو ديو بشاغان یو ګرځي تاسو ته تا. یعنی تاسو نه بشکستئ ثم لا يونسرون دا وړه ديو مدد نه کیږي زوره بس عليه الذله اختشوا دي ديو مقرر کړه شوې ده مسلط شوې ده په دې باندې ذلت اې د ما سقفو چرته چې دی وی الا بهبل من الله وحبل من الناس دي زګ رسول ختم شوې ده پسوال په جواب موږ الله په اکړیو چې الله په وعده کړه د دې میں همیشه ذلیلې او دو حالتونه د سې دی د ذلت باندې دی د ذلت نه به بچکیږي ام دې دوکه یاو نو نو بیا دې دې زلیل یو دا چې دا الله په نوم باندې دوت د مسلمانانو یو حکومت پناهور کی او امن ورته ورکی یی دې ټیکس ور شروع کی جزیه ور شروع کی او اسلامي حکومت ورته هم په دې وجه امن ورکی چې دا الله حکم دې دا دې الا به من الله او دا حبل من الناس نه مراد یو غیر اسلامی حکومت د دیو خپل پناه کې واخلي او خپل سرپرسته کې واخلی نو بیا حدودا غي په بل بوتو باندې هم داغوی د دا طاقت پوجو دو طاقت وري کداغه طاقت تلري کې نو بیا هیڅ هم نشته دی نن د اسرایل حکومت خپل حصہ د دیو قوت نشته دا ډېر بوزدل قوم دے. نم دیو واخلی او پری دی نن امریکا له دیو نه لاس واخلي او پریدي نو دا د بیکاره ربو د خلخ لني کېږي دا ځنه چار ټول مپاس پرست او دنیا دار جوشوی دي او خپل ځان په خپل ذلیل کړي دي خلک ډیر بهادر او غیرت شي قوم دي فطرهن د دې دا قوم چې په سوار پاسه د دې بیا هیڅ هم دا چې بس یو بل قوت یو غالي اسلامه وکړه چې خپل مکمر سپورټ ورکړي ده دا سپورټ تنن لری کا نو هیڅ هم نشته وباء بغضب من الله او دګربتار شو دي او بغضب الله باندې وزوبت عليه المسكنه او مسلط کړه شو دي په دي باندې وربت او فقر ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله دا په دي وجو دي انکار کو دا الله دا ياتون حق او دي پیغمبران وجل حق ذلك بما عصوا دا عذاب په دي يعتدون او دیو تجاوز کو دهدنا ده لیسو سواءن ندي برابر طول من اهل الكتاب ده اهل الكتابون امتون یو جمعات ده, ده فائمتون چا غق قائم ده فحق بانی یعنی حق پرسخ لگ دی یتلو ده آیات اللہ لولی دیو آیاتون ده اللہ انا الله لی په وختونو د شپې کې وه او هغه پس سجده پراتی یمنو نو بالله او ایمان راوړي په الله باندې او په اخرت باندې په ورځ رستې باندې په بالمعروف او الذنکی حکم کوي او له عن المنکر او بدای نه خلک باندې او یصارعون فی الخيرات دالر کار او یصارعون فی الخيرات او د سرگرم موسیږي په نیکو کې ان د نیکې په هر کار کې د سرگرم دې بل جوړ کر حصہ اخلي د نیکو په کارونو کې وا اولایک من الصالحین دغه خلق نیکان دي وما ما يفعلوا من خیر هغه چې دا خلق دا چې د نیکې په کارونو کې همیش سرگرم دي منډ ترړي ټوله د نیکې لپاره دي دا خلک چې سم نیک کار کوي فل یکفروا د دې ناپدری باندې کیږي دیش په دنیا کې خلق ورته وې داسې لګیا وې ما موږ ورې کار یو صحابي کجوري راوړي یو پیمانه د تبوک په چند کې منافقانو پرې خنداج یو پیمانه کجوري وي ایسه قیمت نه لر په دنیا کې نو خندای پرې شروع یو یو پیمانه کجوري راوړي د روم په جونو شکست چې کاستوره کوي ک nobikaiim sallallahu alaihi wasallam په دې ټول ډیری باندې خوري کړې دا په دې ټول باندې فَلَيْ يُكْفَرُو سَنِّهِ كِمْتِ تَاسُ كَوَي نُنْ نَا قَدْرِ بَيْنَكِيهِ نَا قَدْرِ بَيْنَكِيهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينُ وَاللَّهُ عَلِمْ, علم دَي خَبَرْ دَي لَمُتَّقِينُنَا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو یقنن اغا خلق چکو پر اکڑے دے لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ بچ بناکی تدیو نددیو مالون ولا اولادهم او نددیو اولاد من اللہ شیع دا اللہ دا عذاب نیستشه و اولائک اصحاب النار او دادی جہنم یان هم فيها خالدون مسلو ما ينفقون مثال دا آغس جدوی خرچکی آغس جدوی خرچکی في هاده الحیات الدنیا پا جوند دا دنیا کی کمسل ریخ ان پشاند حواده دا بعد فيها سرن جباقی که پالا ورپکی وور اصوابت حرص ورسی قوم ورسیږي فصل د قوم ته ظلم او انفسهم چې په خپل ځانونه ظلم کړي فاهلکتهم هلاکی کی د دې کې مراد د هوا د هوا خصوصیت خدای را چې فصل ته ترقی ورکړي فصل ته ترقی ورکړي او کبري او دا فصل شیدې دا هغه ده نیکه هغه ظاهري شکل دی د دې کې د هوا کار خدا د اجدا دا تل تل طرفي وركي دا فصل دي خكي او کپدي کی ور ور پکي او ورسيږي هغه فصل دا فصل بتول تبا کی دا ټول تبا تبا کی دیو جنا دیو چکان مالونه خرج کي نو نیت خراب ده مقصد خراب ده مقصد خراب ده دا غیر شاندهي الله کړی ده فاهلکتون دا هلاك دي درس نه کې د یو ختم دي دو دې دوتدا کوم مالونه په دنیا کې خرج کړي دا د نیکی او ظاهري شکل ښکاری کنه د دې ژوند د ضرورتونو د پاره وکړه څوک راځي وي دي خلک له سړکونه جوړ کړي او سړونه ولې جوړ کړي او کله شې کله وي د دې کورنۍ له غرو م په علاقو کې ګرځي وایي کورونه کې باثربونو نشته باثربونه ولې جوړو ودا په ډېر ښه خلک دا کوسیرا له فخی دا د نیکی ظاهري شکل د نن پدې کې کوپر پروت دي د درن بدنيتی پرته دا په افیرت کې حصہ ګټه بنور کئ دا ټول ختم دي وما ما ظلمهم الله او ظلم نه کړ الله په دیوبانه ولکن انفسهم يظلمون لکه دیوبه خپل ځانونه ظلم کوو مو جنن کم پړم دې کې سبق ویل دا غوړ تفصيل بیانې کی تاسو وره یا ايها الذين امنو اي مؤمنانو لا تتخذوا بتانا من دونكم تاسو منې سهې بیتوانا رازدار د خپل ځان نیلاو انده مومنان نیلاو برسوږ رازدار بجوړوي دا ولي خپل رازونه وتاواله کې اختیاراته واله کې د خزانيې اختیارمنم د غوي څړې والي خپل دفاع اختیاراتم ټوله غوي لور کې د فوج مغېتا واله کې دا ټوله رس د غوي په اختیار کړي د وطن چې تاسو مره اصلحه د استا خزاني دي په دې ټول بناغه کې نه اختیار ولا ورکی نو دا غویا عادت سره لا یالونکم خبالا په تاسو د هیڅ نقصان مقدلسه نه ورکی ته هیڅ نقصان مقنزا یې کوي دا غوډه نستوړی ماران دي ستا دوست نشي جوړې دی دا نستوړی مار مبارک یې کڅوګه د غبانو کی د دا ما دوستنو دا شړیته مقل دی زکه مار چې کله نستولي ته دن نه شي د میث ځکه مشهور دی چې مار کله نستولي ته دن نه د بیا ک چر نه شي کول د بلکو د د وسه دی د سر او څ کو او سر د نول کې دن نه کهته خپنه خو زیدونونه د غ زیدونونه نېږي نو ددن را ټنګه د نستول ک سریسم شي کولی ځکه مار ته خو دومره کلک ځ په کار دی. بعض خلکووي که وی, وی حکم دے دا بوند کٹ و حکم ته وکم شوی دی بوند د بډکټ ته وختې نګورې چې چل به نه کې تاسوګریش خبره اورییدې خو او بوند بډ پهکټ کې مار چې چل کولی نه شي ځکه مارته دومره کلک مک کلک ځای په کار دی د ب نهکټ په ځبارېدي بلکټ ته وخې جو چې کم ځای کده د کلک د لګېري چې د تا ته پته و لږي چې چل کوي که نه دذر په اړه تم کلک زې پکارل چې د خپل ټول ځنګ را تاو کی او پرزمه کزان مضبوط کی بیا دته شاته موږ د تم را سپیس پکار دی تم خالی خارج زې دته شاته لاړ کی او بیا گزارو کی او بیا دته د تم را زم پکار ده چې گزار کول نه پس ده تاو شي کله چې مار پچاوه چا چکو او د کلک ونیو د پس سره دا مار تاو نشي نو ځاهر نه لري د بیا د دل دره غافو نه بری و زهرمه نا ضد ما نش درت له زګرجه تاویګ نو زهره الله د کولاویګي اپو قړای کولاویګي نو دا مرکه نستوریته د نن نه نوځي او تر چې دا غوځه ما دوست کوه ما سره مرته چې چل نکای ته لک سفروګی د لار پیدا کی او دې زمکه ته ودانګي نو بیا تاسو سره سکه دی نو دا د نستوری ماران دی دا چې کلم موقع پیدا کی چې قلم موقع پیدا کی نو دیتا پری دینه دته نه پری دي یو سره وی غار کې ګرځید نو ځکه کې غار بیا موږ به غار کې د شر مخ بچي بیا موږ شر مخ تاسو بل نه بیر یا له و چې د له و پیدا کو نه بس پیدا شو لکه کې نن پیدا شوه دی ډیر ورو کې نو زری روت کو په خپل غې کې کې غوډو کوټ راور نو په کور کې و چې له ودا بچی سره دام د چیلې ته یونیو د دې په یو لور کړه یو د شو او بیا د کور د خان کوسرم باندې چې چا د وېدا د شرم مخ بچی نه هغه ته سپتشت لري دا د بس چا نه وی چې شرم دې چیلې او کور خپل کوسر انسان سره بل دې چا ته سوې نه یو ځل د سره چوت د غرنه واپس کړ د چراغه د چیلې دا بچې ټوټې ټوټې پروت دي او دې په لګیا ده چې خوړل له اوسه لګیا لري خلیصه کسر ده دا سره ډیر زیات خپه شو نور خو سن شو کوله نو کې ناسته او شرم خدابچه کله کراونی وو دا ستر کې ولې خپل ستر غته مخ اخکړي او ګيله شو را خبرې کوي ورته خدا خبره بادشاہ رو کې دی پر ربي کې ورتواي غزي تب درها وغدرت فیها ومن امباك ان اباك ذب واذا كان اتباع تباعه سوء فلا ادب يفيد ولا اديب د خپل جړا ورتکېو پر جړا کې ورتواي د دې په پيو غوته غړشو او په دې کې خیانت او غدر دی وکوه نو اخر ته څه خبر کې چې خپل شرم خو تاته خبر را خبره چار او رسوله وبیا ځان له جوابم پخپل ورګي چې کله پې فطرت خرابي فطرت خرابي طبيعت غلط ده نو د تاسو ادیب پیدا رسول شي نو اداف پیدا رسول شي د لیوه بچي د لیوه بچي دا د بیزي بچي نه جوړیږي نه د او د نصارا دا ټول ستاسو دشمنان دي دا ستاسو دوستان نه جوړي دي لا یالونکم خبالا د هیڅ نقصان کومه در باندې نه کوي وڅ دو ما عنتم خوخی تس تاسو تکلیف تاسو تکلیف ورسی ډیر زیات خوشاله شي د غټر منه ودو ډیر لوی امرانه د تاسو په تکلیف کې پرهوازې او چې کړه تاسو تکلیف راشي نو دا دی ودا لیکا را رواني اگر چې څومره سره وډی نو هغه پک په ګړتوري وخه ورک استاد خزادله نو کې نو تا ته پته و نه لګي مال تقسیم شي او ته خرچه حساب کا وېدا زمغه جوړ هټ چارچیز دی در د دا ویچکم د مغربي جنسی د وداري دي تاسو لګل د زوږ سوق په حسابات کې چې ډو را وړي سمره دیو بریو خرچه سمره وښوه د امریکای په ځان راغلیو ده بالا کوړ د زرزری والو خدمت وکاو نیو د دریز را خلق را غلو خوزمون په زرگونو پاوش دا غیر دپا کولا نو دا خپل پاوش ولی دا کار نکه جدا دا بل دپا که ودو ما عنیتم دا خوشحال دستانسو بری تکلیف بانه دا دا حلال احمد خیمه د دیو نو لوی خوشحال علامت دا جدر دا دا لو د دا الیکارتور نرا گزارد دا سی چی در تدیگا ما دا خوشحالی دا تابانی خوشحاله دی ودو ما عنیتم قد بداتیگل بغضاء من افواههم الله فرمائی کل کل دا بغض دخلو نراخ کارم شی دی اغا گیدر و هیچو تا دو بی تالاب تا, تا غرزیدلو نو چې مندک را زنگل تا ورسید نو اغا روگو پاخه پا خشویو نو ال تلر ناشناگو نشید نو طور زناواری را جبک رویز با. نو اغا ویزا باچایی تک واقی ناشنا شید نو اګیدړان پر راجم وشوي زموږ غرو راضیږي با چا شنوخه خبر ده مونته په سهولتې خبره غوښرته درنه و نووزی زه کچا په اختیار باندې نه کړم د ژړې دګیدړ ته نور چديګ ده مسرچري کی نه وي خدای کوم بیرخته جویز راګون یو ورځې خیال کو چې قوه نه ګبلورز اخر خیال نه ونه کو دی ووته نه تر زناور پر راجم کوله نو پورتو کې ماتل مشورډاله کوې د ګډډ قوت او وزې کله نه یا حقیقت راخ کړه کیږي کله نو کله کله دیونم قوره وزې تاسو andet vero usena vero usena د امریکایو سنټټریو ظلمونه تکنزل کړو وی پاکستاني څوکوند وی د مپاندو لپاره د پیسو لپاره پرمورم کړسي ویلو کنه ویری مون پيغو سوشو نو داري د دې د جرتان زمو په د وطن کې جدي وی دې کوې اتنه بڑا ایشو یي لوګ خپل سیاسي دکان چمکاني کې لړي اسکو ایشو بنارې نو موږ ورته وایو چې ستاره پر هغه ټی شو نه ده زموږ عربي کتابونو کې یو سره بل ته پر کار شوې ده عربي ادب عربي خبرې ز دقیقې عربي ژبه نه سره کار شوې ده هغه تبديره دی وای وای چې صرف خپل ورتر ټونو ته ویل دي ناخره کې ورته وای وای وي خیر ده خپل کېګهم تازه غټه خبره ده زکو ماشا قال القلب یکون ابن کلب د سپيده دا اړه څه مشكله خبره خونده چا د سپي بچي ده د سپي ته وایته د سپي بچي نه په کیسه خپقېږي دا ته انسان ته وایو نه زړه جګړه کوي موږ تا پرواه کی شو نه ده څنګه چې ماغه سنټر څخه مور نه پیږه مور سره توایي وزاغه ویني دغه مور سره هیڅ یپ نه معلوم تاسو خپل مور شته ته پیږه نه جوړه ستاره بچي مور شته ته نغ سره خود موریس ریسیت نشتره او د زمون د وطن جوړم دا هغه پښاندې متا تا پرمو ویښو نه د مون د پره ویښو دا انده مسلمان سلمان د پره دا ورته دا د دشمنی راخ کار کیږي کله کله د قوره وزید دیونه خو الله فرمای دا ګور خبره دا و ما تخفي صدورهم اکبر و ما صدورهم اکبر کمیچ پر رکی دن دشمانی پرت دا اگر دیر غٹ دا دیر غٹ دا تاسو دانو ساته دیونا قد بیان نرکم ال آیات یقنن مونگ بیان کلی تاسو تا آیاتونا ان کنتم تاقلون کتاسو پوئی گئی ها انتم اولائی اے تاسو دغی کسانو کل اگرم بختوئی کوائی کنا حالی کتا مه غصرائی کنا چی دادا کار دیکلے ها انتم اولائی اے تاسو دغه خلکو تحبونهم تاسو سره مینځه ته د دوستي دا وی کوي والا يحبونکم او تاسو سره میننه لري ګوره په دې دوکان شي او خبره د زمندګ مشر نسیتونه ندی د رب العالمین خبرې دي ستاسو د دشمنان دي تاسو د دوستان ندی وتؤمنون بالكتاب كله حلان کې ګیلہ تاسو لپاره کار وای دا څو پټولو کتابونو ایمان راوړي په تورات ایمان راوړي په انجیل ایمان راوړي دیو په قران ایمان نه لري نو په کارځي تاسو کې لکه نو ګلم دیو کوي ولرتا تور کوټال کو دانټي کو و اذا لقوكم قالوا آمنا دا, دا مسلمانانو کې د منافقانو مثال دی خبردا و اذا لقوكم کل اجتازتم مخامخ شي محترم خواثین او امن موږ آم ایمان را وړې دي زه ډېر حق مسلمانیم او د خپل اسلام د پارا سمراج خوبي کې د شي نو غټه خوبي خاندان د رسول الله خاندان دي چې د لوی خوبي ده او پیګټه خوبی ده, ده. ترې د رسول الله په خاندان کې دادا او بم دیو چې دا هرڅ دا سچ نه زه ډېر مسلمانیم کوم چې د نر فناش کنه د ذکرنه اقوا ته شي و اذا خلوا جو داشی. او د خپل نور شیطانانو سره ملګری شي نو سر اعوذ علیکم الانامل من الغیظ نو بیا دې تتی د خپلګوتی کنه د خپلګوتی چې د ډیره غصې نه او کله چې شړه خلک وای کنه ډیر غوسه شونه په ځان یې خو ده نو د خپلګوتی چې اعوذ علیکم الانامل من الغیظ ډیره غصې نه مؤمن ته حکم ده. چرتوونه لريږي چې کول ورته وایا موتو بغيظكم مرشي په دې خپل غوسکه نورم فقارش چې په دې قار کې مرشي ان الله عليم بذات الصدور یقینا الله علیم دې په هغه څه چې په شنو کې دي ان تمسسكم حسنۃن که تاسو چرته خوشالي وره سيږي تاسو وګوهم دې په خفشي اي ټم بم دې جوړ کو نو چا کیواله کنه تعلقات ب خراب شي خوشال یو که زمون په وطن کې له یو خوشالی و پد تسوهم دیوخه پکی د غم سایه خریشی و ان تصبكم او کتاست تکلیپ ورسي سشکستر ته ملاوشي سمصيبت کېخته شي یا فرحو بها نو ډیر زیات خوشاله شي پدې خو مؤمنانو واوري و, و ان تصبروا او د صبر مطلب دا نه دی شیوا سپید دل په یو مخدر کوم تو ترا بلور مخام خدام او صبر کوم و ان تصبروا ما لا کتا سو پخپل دین کلک کوټینګ پاتې شوي او نوخذ دی و تتقو او خدا ترسیم اختیار کړه تقوام اختیار کړه د دیو د دوستې نماز بچ اوساتو د دوستې نماز بچ اوساتو دو دوخه بری شوي تاسو سو پخپل دین کلا پاتې شوي او د دیو د د واستینم ځان برڅو دا دوا نه کارونه بکړه لا یضرکم کیدهم شیئا نو ضرر zarar به ونرسې تاسو ته تا د دیو سازش معمولېم لا یضرکم zarar به ونرسې تاسو ته تا کیدهم د دیو پرېو د دیو سازش شیئا معمولې هیڅ zarar به درنکې خو کته پخپلہ د منډکړه پخپلہ د منډکړه د خپل طاقت به ستا سره کوم طاقت د غسر د غطا در سره دی بیا ته یریږي د دې یریسه ایلاش خو بیا نشته راکنه د دې یریسه حل بیا نشته دی یو سره وچا و حالو چا وره رته چلے که دا ستا باندې سره ورته څنګه وواله وېزما یو لاس وسګار نو یو لاس په یو لاس خو دا دولاسو نو وستا یو لاس کی سو په کو پکې واری واری. دا دا پوجم ستا واسلم نو دل دا شرع اسپر خپل کو تکوه هل که کنه غواړي استا لاس کې کو تک د زکو تانو شرع و هو ولین او تاسو را پوهم دا شرع ستا شرع هر څو در سره دی تاسو ور نو چې کوم وسه در وای مجوړه و غره نو ته د یوه نه نه جوړه شرع وي چرته دو رونه او چا و هلیو نو بیا و ته چا وی د څنګه و هلی یربي مورا دو وازن دا هر قسمہ اسلامی قصد دپارا زموند دکان پتایا ترین پاک سابر اسلامی قصد مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا باڑی بازار دشاور شہر دا جان محمد دکان موبائل نمبر 0321 92 94 آٹھ پاک سابر اسلامی قصد مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا بازار دشاور شہر